și în cer și pe pământ, tată, și sfânt. Bine v-am găsit, iubiți ascultători! La microfon este preotul Valeriu. În următoarele 30 de minute vă va aduce lecțiunea 104 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament, lucrare care aparține preotului Niculiță. Textul lecțiunii de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 33 din Evanghelia după Matei, capitolul 12, numai înainte însă de a parcurge următorul episod din Cartea Argatul. Cu prilejul lecțiunii precedente am asistat la scena mișcătoare în care bătrânul evreu David, se pleacă în fața Mesiei, în fața Domnului Isus Hristos, își pune mâinile peste mielul acesta, așa cum se exprimă el, și îl primește ca Domn și Mântuitor al vieții lui. Astăzi ni se povestește că în tăcerea serii de vineri, începu și bătrânul împreună cu rândunelele, întoarcerea acasă. În ceasul al 12-lea al tristei lui vieți singuratice, Dumnezeu trezise un suflet și în inima lui apăru lumina vieții veșnice de nestins, Iisus, Mântuitorul Lumii. Bătrânul ședea deja de vreo oră acolo, într-o liniștită adorare, așa încât nu auzi pașii și nici nu-l văzu pe cel care îl așteptase mai înainte cu atât ador și pentru care sufletul lui fericit se ruga și acum, fără cuvinte. Dar, metod care se apropia de bătrân, se uita la el și nu își putea desprinde ochii de pe fața strălucitoare a moșneagului. Todată, totuși, se auzi în sat un strigăt. Ulița devenise acolo prea strântă pentru un om beat care se mânie pe îngustimea ei. Asta îl turbură pe bătrân din gândirile lui. Întoarse capul și, văzut că, de fapt, nu era singur. Curând, stăteau unul lângă celălalt pe laviță. Metod, Află că brătânul vroia și putea să spună ca și rut, Dumnezeul tău este Dumnezeul meu. Iubiți ascultători, ei vom lăsa acum pe cei doi să se întrețină și cu prilejul lecțiunii viitoare, toți aceia dintre dumneavoastră care vă veți face timp să ne ascultați, veți afla un eveniment deosebit. Și într-un anumit fel spus, pasajul pe care îl vom petrece cu prilejul lecțiunii viitoare Constituie punctul culminant al povestirii Prin aceea că metod cel tainic își dezvăluiește adevărata lui identitate Cât și scopul venirii lui, poposirii lui în satul acela Încheiem acum pasajul acesta cu o întrebare adresată masei de ascultători nu cumva este printre noi încă cineva care, la fel ca bătrânul David, vrea să spună despre Domnul Isus Hristos. Dumnezeul tău este și Dumnezeul meu? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te, rugăm ascultarea mesajului care ne stă în față, cercetează pe toți aceia care nu te-au ales ca Dumnezeu primind pe Fiul tău, pe Domnul Isus Hristos, să facă pasul acesta acum, iar pe noi cei care prin mila și harul tău te-am primit după planul tău, ajută-ne să te reprimim astăzi și ca stăpân al vieții noastre, nu numai ca mântuitor, pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Iubiți ascultători, cu ocazia lecțiunii numărul 104 a emisiunii noastre Evanghelia Lumina Vieții, ne aflăm cu citirea în Evanghelia după Matei la capitolul 12, versetul 33, unde Domnul Isus continuă un șir de explicații începute anterior în felul următor. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Să vedem câteva citate cu privire la făți. Citim la Facerea 6 cu 14: Făți o corabie, spune Dumnezeului Noi. La Cartea Numerilor 21 cu versetul 8: Făți un șarpe de aramă, așa spune Domnului Moise. La Numerii 10 cu versetul 2: Făți două trâmbițe, a spus de asemenea Dumnezeului Moise la cartea lui Josua capitolul 5 cu versetul 2, făți niște cuțite de piatră, a zis Dumnezeul lui Josua. La Filipenii 2 cu 12, citim: duceți până la capăt mântuirea voastră. Iată deci partea pe care Dumnezeu o cere omului și peste care el însuși nu trece. În versetul amintit se spune: faceți pomul bun Bila care se aruncă pe pământ trebuie să fie întâi rotundă ca să se poată da de-a dura. Un instrument muzical trebuie mai întâi acordat ca să poată scoate o melodie. Un pom trebuie întâi altoit ca să poată da roade bune. Așa este, dar oamenii nu cred că greșelile lor ies din ei înșiși și că întâi trebuie să devină buni pentru ca după aceea viața să le fie bună. Ei dau vina pe împrejurări și pe oamenii cu care trăiesc, în timp ce greșeala este de fapt în ei înșiși, dar aceasta ei nu vor să o creadă. Cei mai mulți dau vina pe nenorocirea lor, nu pe inima lor rea când crima lor iese la iveală. Lumea a ajuns așa de departe încât pe o femeie desprânată o numește nenorocită. Și în ascuns așa crede ea despre orice păcat. Așa e lumea. Ea socotește greșeala noastră drept nenorocirea noastră, dar nu socotește în același fel și păcatul nostru. Am fi deci niște bieți muritori supuși greșelii care ar merita mai multă milă decât o sândă. Iată crezul ascuns al omenirii. De aceea și merge vorba că suntem buni, numai împrejurările și mediul ne fac răi. Vai! cât de sucită este mintea omenească dacă o privim în lumina Evangheliei. N-a zis degeaba creangă că mintea minte. Domnul Isus spune, faceți pomul bun. A face pomul bun înseamnă a ne lăsa altoiți de marele grădinar, adică Domnul Isus. A face pomul bun înseamnă a veni la Domnul Isus Hristos, Singurul Mântuitor. Venirea la El înseamnă lucrarea pe care o putem face noi. După ce am venit cu adevărat, urmează lucrarea Lui. El ne altoiește, adică ne naște din nou. De aici încep abia roadele cele bune. Omul care a venit cu credință la Domnul Isus Hristos nu mai rămâne cum a fost. Misionarul american Stanley povestește următoarele. Am vorbit odată în fața studenților unei facultăți. La sfârșitul vorbirii se ridică un student și m-a întrebat. Domnul profesor, nu este oare posibil ca dumneata să sufere de halucinație?" O, oh, da, am răspuns eu. Este posibil, pentru că și alții au suferit de halucinație și eu nu sunt o dovadă împotriva lor. Dar dacă sufer, atunci aceasta se petrece în ciuda atitudinii pe care am avut-o în anii din urmă, pentru că mi-am expus credința în fața necreștinilor și a scepticilor și le-am spus „Iată o fraților, zdrobiți-o dacă ea poate fi zdrobită. Dar pot spune în mod cinstit că... Cu cât a fost mai lovită, cu atât a strălucit mai mult și mai mult chiar. Dacă ea este o halucinație, atunci este o halucinație dătătoare de viață, pentru că ea mi-a dat tocmai ceea ce îmi lipsea, astfel că ea este mai bună decât sănătatea mea anterioară. Încheiat citatul misionarului. Pomul, spune Domnul Iisus, se cunoaște după roadă. Nimic nu ne trădează atât de bine ce suntem noi, ca vorbirea noastră. Gândurile ni le putem ascunde, faptele sunt săvârșite adesea sub imboldul împrejurărilor în care ne găsim, dar cuvintele, fie că suntem posaci, fie că suntem deschiși la inimă, ne trădează. În dosul unei fapte putem să stăm ascunși mai multă vreme decât în dosul unui cuvânt, pentru că suntem nevoiți să-l întrebuințăm, el dă pe față lăuntrul nostru, de aceea vom da seama la judecată de toate cuvintele care ne-au ieșit din gură. Domnul Isus aseamănă cuvintele cu roadele după care se cunoaște ce fel este pomul vieții noastre. Dacă însă inima ni se umple cu viață din Dumnezeu, atunci și vorbirea noastră va arăta credința, iubirea și nădejdea care ne însuflețesc. Se povestește despre un prinț, care era și episcop, că a trântit odată o înjurătură grozavă. Un țăran, trecând pe acolo, s-a oprit locului și s-a uitat lung la el. Prințul l-a întrebat. Hei, ce te uiți așa la mine? Țăranul i-a răspuns. Păi, mă uit că vă aud înjurând. Ei, și de ce te mir în jur? Pentru că n-am auzit niciodată pe un episcop înjurând. La care prințul răspunse. Dar eu n-am înjurat ca episcop, ci am înjurat ca prinț. Țăranul a răspuns din nou. Mă mir cu atât mai mult, fiindcă în ziua judecății și prințul și episcopul vor trebui să dea răspuns lui Dumnezeu pentru orice cuvânt rostit. Dragul meu ascultător, tu ai făcut pomul vieții tale buni, ai venit la Domnul Hristos singurul care poate să te facă un om nou? Iată întrebări foarte serioase. Chemarea Harului Său Minunat încă răsună cu atâta duioșie spunând Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Domnul Iisus își continuă gândurile sale în versetul 34 de la Evanghelia după Matei, capitolul 12, spunând Cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi, căci din prisosul inimii vorbește gura. Conținutul ia mirosul vasului. Dacă vasul este otrăvit, și conținutul bun se otrăvește. Și cu cât este mai periculos un conținut bun stricat de vasul otrăvit, pentru cel care nu știe. El folosește conținutul care, la vedere și chiar la gust, pare bun, dar care poartă o travă de moarte a vasului. Vasul otrăvit, ca să poată fi folositor, trebuie trecut prin foc, trebuie înnoit printr-un chimical curățitor mai puternic decât o travă. Inima omului este vasul pe care îl poate folosi și domnul, dar și satana, ca să o poată folosi Domnul, trebuie mai întâi curățită de o travă morții, trebuie înnoită, căci orice om venit în lume s-a născut otrăvit de păcat. Niciunul nu se poate naște altfel. Citim la Psalmul 51 cu 5, Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Înoirea inimii o face numai Duhul Sfânt. Prima naștere a omului este împăcat, păcat. Cea de-a doua naștere, adică nașterea din nou, este din Dumnezeu. Numai cel născut din Dumnezeu prin credința în Jeepra Domnului Isus Hristos, numai acela poate deveni un vas folositor lucrării Lui Dumnezeu, numai acela nu va otrăvi conținutul bun, apa cea vie a cuvântului lui Dumnezeu. Sângere Domnului Isus curățește desăvârșit vasul inimii credincioase. El este acel puternic chimical care întrece puterea otrăvii păcatului și vasul devine curat. Cel firesc nu poate folosi cauzei lui Dumnezeu. Vasul lui otrăvit întinează cuvântul sfânt. Chiar și cei credincioși, dacă nu stau mereu sub adăpostul sângerui mielului lui Dumnezeu și ei pot să strice cuvântul adevărului, avem nevoie de curățire zilnică. Satana pândește și când are ocazie ne întinează cu câte ceva. Dacă lucrăm în lucrarea lui Dumnezeu dintr-o stare de necurăție, dacă vasul s-a vom face rău în loc să facem bine. Viața de curăție este garanția unei gândiri drepte și curate. Nu poți gândi drept dintr-o stare de strâmbătate de păcat. Dacă vistieria inimii mele este bună, voi scoate lucruri bune din ea adică adevărul neștirbit. Și cum ar putea ea să fie bună dacă nu stau necurmați sub adăpostul sângelui Domnului Isus Hristos? Păcatul, de orice natură ar fi el, ne face răi. Înlăturarea păcatului ne face buni și folositori pentru lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne spune în versetul acesta, din prisosul inimii vorbește gura. Cepul se face după lichidul care umple vasul. Limba vorbește din ceea ce este plină inima. Nu vom auzi niciodată prea multă vorbă evlavioasă până nu ne vom fi pocăit cu adevărat. Pe vrana butoiului nu va curge niciodată apă curată câtă vreme butoiul pleznește de lichid stricat. În versetul următor, la versetul 35 de la Evanghelia de Pamatei, capitolul 12, Domnul Iisus continuă și ne spune Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Inima este, de fapt, centrul tuturor sentimentelor omului. Din ea izvoarele vieții, cum citim la proverbele 4 cu versetele 23. Cum sunt aceste izvoare? Așa este apoi râul lat al vieții de fiecare zi. Spune Sfântul Macarie cel Mare într-una din meditațiile lui. Omul din afară nu este decât o oglindă a celui din lăuntru. Nu este nevoie să învățăm pe de rost ce au scos alții din visterie nimilor. Să ne îngrijim mai degrabă, să ne împodobim inima cu lucruri dumnezești. Îți plac prorociile? Caută de te hrănește cu ele. Te simți atras spre lămuriri amănunțite asupra vieții? N-ai decât să cercetezi în direcția aceasta și mulțumește-ți inima. Astfel vei putea să aduni și să spui și altora lucruri mărețe. Chiar dacă nu te pregătești când vine vreun plinez să vorbești. Gândește-te că n-ai să poți da mai mult decât ce este în inima ta. Restul este aproape nefolositor. Să fim mai întâi ceva și atunci vine de la sine ce vom vorbi. Din vistieria inimii scoatem și pentru alții. Nu poți să dai decât ceea ce ai adunat în ea. Lucrurile rele nu se transformă în lucruri bune, și trebuie să le scoți afară și după ce ai făcut lucrul acesta, strânge lucruri bune. Lucrurile bune nu se găsesc pe pământ, ci ele sunt sus, citim la Coloseni 3 cu versetul 1. În măsura locuirii noastre în locurile cerești în Hristos Isus, așa cum citim la Efeseni 2 cu 6, vom putea strânge lucruri cerești în inimă și numai ceea ce am strâns noi este al nostru. Să ne îmbogățim deci mai mult comorile dinăuntru, decât să împrumutăm mărgăritare de ale altora, cu gândsele dând și noi mai departe, când nici noi nu le avem cu adevărat. Căldura dragostei inimitale va folosi mai mult altora decât o cunoștință rece adunată de prin cărți sau din predicile altora. Și acestea sunt bune dacă le-ai adunat într-o inimă arzătoare care preface totul în foc. Bunătatea naturală vine totdeauna dinăuntru. Politețea și manierele elegante vin, de cele mai multe ori, numai din afară. Deci sunt false, așa cum false sunt podoabele unui pom de Crăciun. Merele, nucile sau bomboanele colorate care sunt atârnate nu sunt izvorute din el, ci numai prinse cu sfoară. Să fim buni cu adevărat pe dinăuntru, să fim născuți din nou și atunci toate virtuțile noastre vor fi naturale. Fățărnicie este cel mai scârbos păcat în ochii lui Dumnezeu și ea este dată la iveală curând. În versetul 36 de la Matei 12, Domnul Isus ne pune în cunoștință cu următorul adevăr. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor rosti. Iată câteva gânduri cu privire la acest verset. Cât de însemnat este un singur cuvânt se poate vedea din cele spuse de Domnul Isus în ziua judecății, când El va spune, veniți sau duceți-vă. De unul este legată viața și răsplata, iar de celălalt o sânda. De orice cuvânt pe care și noi îl rostim este legată viața sau moartea, lumina sau întunericul, binele sau răul, Dumnezeu sau diavolul. Orice cuvânt nefolositor, spune Domnul Isus, adică orice cuvânt care nu folosește pentru bine, care este nefolositor pentru mântuire, nefolositor pentru cauza lui Dumnezeu dar care folosește răului folosește cauzei diavolului căci orice cuvânt rostit de om folosește cuiva ori domnului, ori diavolului ori morții, ori vieții Într-o altă traducere citim cuvânt deșert adică cuvinte seci, pustii fără rod pentru împărăția lui Dumnezeu În originalul grecesc citim orice cuvânt fără putere. Este vorba aici și de cuvântul lui Dumnezeu, pe care unii îl rostesc în chip ușuratic. Oricum ar fi, din textul amintit reiese limpede importanța unui singur cuvânt și răsunetul mare pe care îl are, încât el ajunge la scaunul judecății lui Dumnezeu. Ai rostit un cuvânt de rău? Aduți aminte că vei da socoteală pentru el? Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune în felul următor. Nu cei care au fost bărfiți trebuie să se îngrijoreze și să le fie teamă, ci aceia care au bărfit, căci nu aceia vor trebui să se apere pentru relele auzite, ci aceștia trebuie să se apere împotriva relelor pe care le-au vorbit. Asupra acestora care au vorbit este toată primejdia. Martirul Sexus de asemenea spune așa, Limba ta să urmeze cugetării. Este mai bine să arunci nechipzuit o piatră decât un cuvânt. Conduce în vorbirea ta după vremea potrivită. Vorbește când tăcerea nu mai folosește. Înțelepciunea merge mână în mână cu scurtimea vorbirii. Încheia citatul. Niciodată nu se mai amintește în Biblie că vom fi judecați pentru că am tăcut sau că vom da socoteală pentru tăcere, dar pentru că am vorbit se amintește de multe ori. Să fim atenți la vorbire, dragii mei, zice scriitorul român Ibreleanu în felul următor. Câte milioane de vorbe ai spus tu în viața ta? Ai spus vorbele care sunt în Shakespeare, în Goethe, în Kant și în Biblie, numai că le-ai combinat altfel. Încheia citatul. Domnul Isus vorbește deci despre orice cuvânt nefolositor. Pune, Doamnă, strajă gurii mele, ca să nu rostesc niciun cuvânt nefolositor mântuirii și desăvârșirii vieții apropiului meu, ci toate cuvintele rostite să fie spre slava numelui tău, să fie pline de puterea adevărului, pline de căldura dragostei și înviorătoare pentru orice suflet. Orice cuvânt rostit să fie purtător de viață și de lumină, purtător de har și de bucurie. Eu sunt slab, dar duiesc în puterea și dragostea ta, Doamne, care e plină de îndurare, care mă va ajuta în orice clipă ca să nu păcătuiesc cu limba, rostind cuvinte nefolositoare. umple inima, Doamne, și gura de cuvântul Tău cel viu și lucrător, ca pururea să-L rostesc peste tot locul. Amin. Și acum, pentru că subiectul lecțiunii de astăzi este atât de potrivit, vreau să amintesc din nou spusele proiectului profesor Dumitru Steniroaie, pe care le-am amintit cu prilegiul lecțiunii precedente, în relație cu responsabilitatea directă a omului în ce privește decizia unde își va petrece veșnicia, împreună cu faptul că această decizie trebuie să o facă acum, aici, pe pământ. Să dăm ascultare așadar la câteva gânduri pe care le-am prezentat cu prilegiul lecțiunii precedente. Ființa umană nu își poate pierde calitatea de ființă responsabilă, chiar dacă evită adeseori răspunsul adevărat. Încheia citatul.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 Acestea sunt spusele preotului profesor Dumitru Stăniloae, unul dintre cei mai renumiți teologi ortodoxi ai secolului care întărește adevărul Scripturii. Reluăm acum citirea de la pagina 256 care spune astfel. O spune aceasta mai întâi în mod general Socotindo o vremea pe care o avem. La Galaten 6,10 citim Până ce avem vreme să facem binele față de toți.